Тибетці вважають, ти не народжуєшся і не вмираєш. У момент смерті ти, невмирущий, відкриваєш себе для передвічного світла, із якого все почалося. Про цю неминучу подію тибетці пишуть так. Скоро випустиш ти останній подих, і дихання твоє – Припиниться. Тут побачиш ти ясне світло. Немислимий простір стане перед тобою, безмежний, схожий на океан, без хвиль, під чистим небом. Непідготовлений гідним чином, ти не можеш упізнати в ясному світлі себе. За якийсь час після невдалих спроб з'єднатися з ним, Тибетці називають цей етап станом смертного часу. Ти переживаєш радісні і страшні видіння, після яких черево матері втягує тебе. І так зачинається дитина».